Die trapgeweise opklimming van die levende weesens, op die 22ste van die eerste maand 1847. Hierdie verskynsel streeskynbaar so op, dat mense sou kan gloe dat hulle as ware versamelings van bepaalde warrelwinde was, wat hulle self dan in die licht tot die bol vereenig en dan weer na benede val as die opstuigende kracht van die wind afgeneem het. Maar vir iemand wat bykie dieper nadink, sal hierdie uitleg sekerlik nie voldoen nie want om paddas of amfibie en slange op te tel, sou toch 'n ongewone sterk warrelstorm of selfs 'n baie jewige windstorm nodig wees. As die nie so stevig geboude dieren echter soe aan die woede van die wind prijs gegeen word, sou hulle ten eerste al vooraf, voordat hulle op die aarde neerval, in klein stikkies verskeer gewees het en met die in die lewe bly van sylke dieren sou dit nie so goed gesteld wees nie. Ten tweede, sou so'n windstorm om die dieren op te neem uit een meer of een moeras, wat dikwils etelike ure lang, maat eenheid van afstand, in die lengte en breedte is, self een onzaglike deurs moet hee, en so'n krachtige werking, dat geen bergaar sou kan weerstaan nie, en dit kan een wetenskapelike ondersoeker toch nie makkelijk aanneem nie. En dan derde, sou so'n wind of so'n geweldige windstorm, ook die water van die meer tot op die laaste drippelkie, ofwel die hele moeras saamneem, so daar nie die kleinste saadkorrelkie oorblij nie. As hierdie diere dan nou so neerreen, dan moes daar ook water, modder en een menigte ander bestanddele en plante na benede kom, wat echter gewoonlik by hierdie sogenaamde amfibiese reen nooit die geval is nie. Hierdie verskynsels ontstaan echter op die volgende manier. Die aarde bring, as dubbele wees in een of ander streek uit haar binneste, een talreike hoeveelheid dergelike eierkies voor. Hier die eierkies is baie klein en word maklik dier die poeree en kanale van die aarde na buiten gedryf. Dier die in hulle aanwezige gistingsstof, sit hulle, hoe hoer hulle kom, deste meer uit. Ten slotte is hulle lichter as die atmosferiese lucht en stuig dan as hulle die aardoppervlakke bereik het in die vorm van donker nevels soos 'n luchtballon op tot een bepaalde hoogte waar hulle in een sterk elektrische stroming raak. Dit gebeur baie makklik omdat hulle self die redie stroming aangetrek word. In hierdie stroming word hulle dan vinnig ryp en word gebore en dikwils in 'n aantal van baie duisende miljoene Omdat hierdie klein dierkie selfs dan echter deur die elektrische stroming in die licht een specifieke zwaarder lichaam gevorm het, as waar die licht self weeg, kan hulle hulle self ook nie meer lang in die licht ophou nie, maar val omlaag na die aarde. Maar omdat hulle toch tamelijk lig is, gaan dit nie so vinnig dat hulle door soe een val skielik uit mykaar sy spring en dus natuurlijk dadelijk gedood sy word nie. Hulle kom steeds behouwe en wel na benede en kan daarna nog enkele ure lewe. Maar omdat die vorm wat op hierdie weise ontstaan het, een trap oorslaan, wat nie in die ooreenstemming is met die orde waar volgens die intelligentie van die aardlicham haar self ontwikkel nie, vergaan hulle weer vinnig en verdwijn uit die sigtbare lewe. Hulle word dan weer dier die aarde opgezuig en in die plantenreik gedryf. Hierby is op te merk dat sylke voortbrengsels dan eerder in die voormalige dierestadium oorgaan as wanneer soe 'n dierestadium volgens die normale ordening eers 'n jylle legioen plantelevens moet deermaak. Want mens kan hier van dierestadium spreek, omdat die dier asodanig al dadelijk uit die aarde sigtbaar word as dierlike weese, maar toch eers een stap terug en moet doen in die planteryk voordat hulle die intensieve dierlijke karakter kan aaneem. Een heel ander geval is dit met die oorspronkelike planten stadia, wat reeds as sodanig in die eerste bestaan pree. Hulle moet eerst dier alle planten stadia deurloop, voordat hulle in die dierlijke leven opgeneem kan word, omdat daar echter ook een geweldige onderscheid is tussen planten en planten, want daar is edele en nie edele, goeie en nie goeie. Volg hieruit ook dat, vir al die edele, so na aan die diere stadia staan, en die edelste selfs so na die menselike vlak, dat hulle baie gau, althans gedeeltelik, in die menslike wese en grotendeels in die edelste deel van die diererijk opgeneem kan word. Van sylke plantes sê mens, dat hulle maar a kort oorgangslein het om dier te loop, maar daar is ook baie oneedele plante. By hulle dier dit baie lang, voordat hulle in die meer edele plante opgeneem word, en dan sê mens, dat hulle a lang oorgangslein het. Die is ook die geval by die diere. So is soortgelijke diere echter dadelijk uit die dubbelwees van die aarde voortgebring word, so gebeur dit ook met die sade van planten. Dit gebeur hoofdzakelik in die tropiese lande, soos byvoorbeeld in die klipperige Arabiese en in sommige streke van Afrika en Amerika. Daar is nog tot vandag toe groot woestijne en velde. Hierdie woestijne het bepaalde geboortepinte vir soortgelijke sade, en daar sal een mens ook ooral ‘n weelderige plantengroei aantref. Waar sylke bronne vir die ontstaan van allerlei sade echter ontbreek, bly die aarde woes en leeg. So het ook die niet ontstaane eilande hulle plantengroei te danke aan die sade wat dier die aarde voortgebring word. Het die plante dan voldoende stadia dierloop, dan sal sy, die aarde, ook dieren ontwikkel, maar nie verder as die nog hoogst onvolkome kruipende dieren en insekten nie. Verder omhoog reik die vrye natuurlijke oorgang nie. Daar moet aan een hoerkracht intree om 'n ooreenkomstige op een hoortrap staande dier te skep, waarin die voortgaande ontwikkelingsstadia kan oorgaan. So gaan dit dikwels opwaarts tot by die mens, wat echter nooit niet geskapen wordt nie, maar op die rechte tijd dier verhuising daarin gebring wordt. Ek glo dat hierdie uiteenzetting voldoende sal wees vir diegene wat nadinkt, om die opwekkings- en reproduksiekracht van die aarde as dubbelweese in te sien. Hy sal begryp dat hierdie uiterlijke verskynsels, op die hierboe beskrewe manier, sy oorsprong hoofzakelik in die neer van die aarde het, omdat die algemene saadstof hier gevorm word, wat om verder breikbaar te word, op die voorgeskrewe manier bevrug word. Hiermee is nou ook die eindelike aktieve weese van die binnenste van die aarde so volledig moendlik aangehaal, en omdat dit in hierdie mededeling oor die onthulling van die binneste van die aarde gaan, is die inwendige so kort en goed en vir die menselike verstand begryplik onthul. Aangezien die kennis van die binneste van die aarde echter nie vir een volledige deersien van die hele aarde voldoende is nie, moet ons van die binneste van die aarde, of die inwendige aarde, na die tweede vaste aarde oorgaan om enigszins een oorsag hiervan te kry, so die uitwendige van die aarde des te makkeliker begryp kan word want op die buitenkant van die aarde doen een groot aantal verskynsels omself voor, waarvoor selfs die geleerdste ondersoekers nooit een verklaring kan gee nie. Al hierdie verskynsels kan echter dan eers goed en korek erken word as mens hulle grondslag ken. Daarom moet julle die vaste bouwsel, die kleinste bouwblok, nie as heel eenvoudig voorstel nie, maar juist as baie gecompliseerd, terwyl dit bovendien verreweg die grootste deel van die aarde in beslag neemt. Dit is as ware die vaste hout van die boom, wat immers ook die grootste massa uitmaak. En soos in die vaste hout van die boom juist die meest kunstige inrichtings aangebring is, so is ook die geval by die aarde. Die vaste deel van die aarde is daarom soos een school te beskou, waarin die uit die binnenste aarde opstuigende, aanvankelijk stevige gevormweesens hulle eindelike kleer en vorm krijg. Dit is die rede waarom hier die tweede vaste aarde ook baie grondig bekyk moet word en daarom sal ons hier die tweede aarde hierna effens gaan verken.